13 fejezet KALLUM A partiház hálószobájának keletre nyíló üvegajtaján keresztül egyenesen az óceán fölötti verandára lehetett kijutni. Ez azt jelentette, hogy kellemes szellő fújt éjjel és nappal, de azt is, hogy a napsugarai a korai óráktól eltekintve egész nap bejutottak a szobába. A ház sajátos fekvése a tovább szundítás természetes ellensége volt. Én teljesen felébredtem, amikor a napfény elárasztotta a szobát, Lailach viszont aludt tovább. Tetszett ez a szerepcsere. A hátám feküdt, két keze a párnája alatt, a könyökét széttárta. Elnéztem, ahogy alszik, hallgattam halk lélegzését, és azon gondolkodtam, Vajon itt van-e az a titokzatos kulcs, amit azért kerestem, hogy segítsek neki rálelni a pihenésre? Végül is csak annyit kellett tennem, hogy hazahoztam. Jóval nyolc után kelt fel, holott menliben általában már hatkor ébren van és csinál valamit, vagyis jócskán tovább aludt, mint szokott. Amikor felébredt, belekezdett a millió mérföld per órás ténykedésbe, kávét főzött, Azután leült a reggeliző pulthoz. Az én egyik ingem volt rajta, Más semmi. Ezután óriási meglepetésemre Leült és olvasgatni kezdett. Csak úgy, szórakozásból. Először tett ilyet, Mióta ismerem, Igaz, csupán a híreket futotta át az iPadjén. Nem dolgozom ma reggel? Kérdeztem. Felvonta a szemöldökét. Hétvége van. Mindig dolgozol hétvégén. Ha itt vagyok, akkor nem. Egy idő után felvett egy bő pólót és egy rövid nadrágot, a haját hosszú lófaróba fogta. Ezen a helyen különleges ragyogás vette körül, sugárzott és fény lett, izgatottan nézett az előttünk álló nap elébe. Leon nem Nancy találkozni szeretne veled. Meghívtak minket reggelire. A gondnokaidnak meséltél rólam? De az anyádnak nem. Csak menj és öltöz fel, mosolygott rám. Szeretni fogod őket. Lementünk a kocsi behajtóhoz, átballagtunk a kis téglaházhoz, ahol Leon és Nancy lakott. Úgy üdvözölték Layla-t a verandáról, mintha rég nem látott családtag lenne. Lájlá, annyira jó, hogy itt vagy! Leon lesétált a lépcsőn, hogy átölelje. Ő pedig biztosan kallum? Örülök, hogy megismerhetem. Megráztam a kezét. Szürke szeme kedvesen csillogott. Jó titeket látni. Lailah barátai a mi barátaink is. Ó, de kérlek, mondd, hogy eszel szalonnát és tojást. Felnevettem és Lailahra kacsintottam. Most még jobban tetszik ez a hely. Nancy terepmintás katonai nadrágot és egyszerű pólót viselt. Nem tudtam rájönni, hogy úgy próbál öltözni, mint egy tinédzser, vagy ez egy különleges egyenruha azok számára, akik a nap hátra lévő részét a kertben töltik. Lebarnult arcának cserzettsége arra utalt, hogy nem kerüli a napfényt. Ne aggódj, Lailach, csinálok neked zöldséges tortiát reggelire. Köszönöm. Gombát termesztünk a ház alatt, magyarázta Nancy, miközben a teraszról, a beárati ajtóhoz terelt minket. Igaz, amit mondanak, úgy kell bánni velük, mint egy férjel? Mint egy férjel? ismételte Laila, bár én sejtettem, hová akar kiukadni Nancy. Úgy érti, hogy a sötétben kell növeszteni és szarságokkal letetni, sóhajtotta Leon, de nyoma sem volt rajta bosszuságnak, mintha az évtizedek alatt már többször is hallotta volna ezt a poént. Ha megtrágyázzák, akkor is vegánnak számít még? kérdeztem. Leon és Nancy felnevetett. Lailah pedig a szemöldökét ráncolta. Ó, talán te is vegán lettél? Hé, kis erőfeszítéssel meg tudnék enni egy fél is, ne nevez vegánnak. Én csak neked akarom a legjobbat, láj. Már is kedvellek téged, ifjú Kallum, mondta Leon, miközben helyjel kínált a laminált tikfa étkezőasztalnál. Citromsárga széken ültünk, a lábunk alatt egy barna foltos szőnyek hevert. Olyan volt, mintha a gyerekkori otthonomba léptem volna be, és valószínűleg ezért nem találtam furcsának, hogy León ifjúnak nevezett. Gondolom te nem vagy környezetvédő, mint a mi Lailahunk. Én a környezetvédelem másik oldalán dolgozom. Teendőt biztosítok a környezetvédők számára azzal, hogy táplálom az ipari gépezetet, válaszoltam. León értetlen tekintete láttá hozzátettem. A reklámiparban dolgozom. Milyen izgalmas! Nancy belépett a konyhába, és hallottam, hogy begyújtja a gássütőt. Belobbant a láng. León is az iparban dolgozott, mielőtt nyugdíjba mentünk. Igazán? Igen. Gyárigazgató voltam. Istenem, azok voltak a szép idők. Akkoriban az árucikkek egy életen át kitartottak, vagy még tovább. Felnevetett és felállt. Teát, kávét? Kávét kérnénk. És Nancy, ön mi csinált? Én? Ó, én csak a gyerekekkel voltam. Csak, ismételte meg Leon. Igen, Nancy csak otthon maradt az öt gyerekünkkel, mi alatt én dolgoztam. Én mondom neked, olyan volt, mint a heti negyven órás szabadságra mentem volna ahhoz képest, amit ő csinált. Öt gyerek? És tizenegy unoka, és már öt dédunoka. Bár biztos vagyok benne, hogy lesz még több is. Nancy a serpenyővel foglalatoskodott, de a válla fölött hátra mutatott. Van róluk kép. Lailach mellett az étkező falának közepére kifüggesztett, jókora bekeretezett fotóra pillantottam. Leon és Nancy egy egész embertenger közepén állt, szinte ragyogtak. Tekintetem végig söpört középkorú gyerekeiken, azok házastársain, azután a szélesen mosolygó, fiatalabb generáción. A mindenit. Eltűnődtem, milyen érzés lehet úgy nézni egy fényképre, hogy rajta van az ember életének összegzése. Lopva, lájlachra sandítottam, és láttam, hogy engem figyel. Amikor elmosolyodtam, gyorsan félrefordult. Azon gondolkodtam, mi járhat a fejében. Annak idején sokkal könnyebb volt a családalapítás. Manapság nektek, gyerekeknek eljön az életetekben az az idő, amikor megpróbáltok összehozni egy gyereket. Mi az életünk nagy részét azzal töltöttük, hogy ne hozzunk össze. Csak hát volt, hogy nem sikerült. Ó, Nancy! szólalt meg végre Laila. Valami azt súgja, hogy te soha semmi olyat nem tettél életedben, ami ne lett volna előre megfontolt dolog. Rám nézett. Ne hagyd, hogy ez az édes hölgy. Bolondot csináljon belőled, Kál. Nancy az egyik legokosabb ember, akit ismerek. Ugye tudod, hogy hallak? Morogta Leon színlelt sértettséggel. Leon pedig a második legokosabb emberek közé tartozik, akiket ismerek. Laila rákacsintott a férfira. Így mindjárt jobban hangzik. Egy tojást, vagy kettőt, Kálum? A szalonna sercegni kezdett. A sós illat, étvágygerjesztő volt. Szinte attól is jól tudtam volna lakni, hogy mélyen beszippantom. Csak egyet kérek. A mi csirkéink tojták, tájékoztatott Leon. A valaha létezett legszabadabban tartott baromfik. Nancy kézből eteti az átkozottakat. Hogyan van ideje kézből a csirkéket, amikor azt a hatalmas kertet kell gondozniuk az út túlsó oldalán? Nos, a kert mostanában ellátja magát, vontvállat Leon. Úgy értem, eltöltünk ott pár órát, metszegetünk, gazolunk, vagy amit kell, de az igazán semmiség. Viszont sok pénzt keresünk azzal, hogy az árunkat eladjuk a termelői piacon. Sokkal többet keresünk a közös üzletünkön, mint Lailah. Igen, elég rossz alkut kötöttem, nevetett fel Lailah. Minden nap több órán át gondozzátok a kertet, én pedig pár havonta idejövök egy hétvégére, és telepakolom a kocsit friss zöldségekkel. Szegényén. Ez őrzi meg a fiatalságunkat, mondta Nancy. A kert nélkül olyanok lennénk, akár az aszalt gyümölcsök. Régebben nem értettük, hogy a nagyszüleit hogyan maradhattak annyira életteliek, Lila. Talán valami mágia van ebben a földben. A varázslatnak semmi köze hozzá, sokkal inkább a kiváló étrendnek, meg a többórányi serénymozgásnak. Akármi is, hálásak vagyunk érte. Elég pénzt keresünk a piacon ahhoz, hogy fizetni tudjuk Zák egyetemi tandíját. Zak az unokájuk? kérdeztem. Orvosnak készül. Azt mondja, Afrikában fog dolgozni a diploma után. Leon kávésbögrét helyezett elém is, lájla elé is. És meg is fogja csinálni, jegyezte meg Nancy. Félelmetesen eltökélt az a gyerek. Mi van a kertel, Leon? érdeklődött Lailah. Az eper idén megbolondult, rengeteg van belőle. A salát a is szépek, és majd kóstold meg az uborkát. Olyan édes, hogy desszert is lehetne. Nyami! Rengeteg pénzt kerestünk azzal, hogy múlt héten eladtuk a cukkini virágokat, tette hozzá Nancy. Azok az őrült, furcsa hajú fiatalok, azokban a régi stílusú ruhákban, Kieszik virágot, nem mintha ez zavarna minket. Én állandóan virágot eszem, szúrta közben Lájlách. Az más, te alig fogyasztasz pár dolgot, így jogod van hozzá, hogy a lehető legtöbbet kihoz az zöldségeidből. De legalább nem kevered kinoával, sertésmájjal, vagy hasonló butaságokkal. Lájlach elfintorodott. Ó, sajnállak titeket a vacak sóval és zsírral teli szalonna és tojás miatt. Horkant fel. Minden esetre megeszem, te pedig sajnálkozhatsz miatta. Közöltem vele. Mindjárt készkállom, biztosított Nancy. Jól bereggelizünk, azután átkísérünk benneteket, és megmutatjuk, hogy állunk a kertel. Ha van kedvetek, dolgozhattok is egy kicsit. Átmentünk az úton, beléptünk a kertbe, és Lajlach azonnal lerúgta a lábáról a műanyagpapucsot, amit addig viselt, amíg Leonnál és nem színél voltunk. Már éppen szólásra nyitottam a számat, hogy rávilágítsak a lábfeje leégésének veszélyeire, és arra milyen sérüléseket okozhatnak neki a kövek, meg a jó ég tudja, miféle kerti micsodák, de felvont szemöldökkel nézett rám. Feladom. Végre, vigyorodott el. Ha nem tudod legyőzni, Elfoglalhatod? – firtatta León. Kallum talpa olyan puha és sejmes, hogy már egy járólaptól is sírva fakod. Lailah megszorította a kezem, miközben rajtam gúnyolódott. A különbségek tesznek érdekessé egy kapcsolatot. Nancy pár méterrel előttünk járt, főként azért, mert úgy lépkedett, mintha létfontosságú küldetést teljesítene. Leon mögöttünk ballagott, és állandóan megállt, hogy közelről megnézze a leveleket, vagy felszedje a lehullottakat. Azon gondolkodtam, vajon ők ketten hogyan tudnak egyszerre megérkezni ugyanarra a helyre. Miközben a kertben bolyongtunk, és keresztül a gyümölcsösön, egyik ámulatból a másikba estem. Leon és Nancy állandóan befejezték egymás mondatait, és egy pillanat alatt jutottak el az éles szóváltástól, az elégedett nevetésig. A különbözőségük miatti feszültség átcsapott az egyformaságok kényelmébe, azután vissza, szinte folyamatosan. Ők ketten együtt alkottak egy mozaikot. Életük minden egyes darabja tükrözte a kompromisszumot, az egyezkedést, a melegséget és a szenvedét. Mindazt, ami létrehozta különleges, de mindenképpen figyelemreméltó kapcsolatuk képét. Egész reggel nálam volt a kamerám, és most végre elkezdtem használni. Próbáltam a keretre fókuszálni, de a három ember szinte könyörgött a lencsém figyelméért. Csináltam pár elég jó képet arról, ahogy Leon lesöpör egy levelet Nancy válláról, meg arról, ahogy Nancy spontán módon megöleli Lailahot, amikor visszaemlékeztek arra, hogy tinédzser korában hogyan reket egy diófa tetején. Leon és Lailah nagyapja vitatkozni kezdtek, hogy kihívják-e a tűzoltókat, amikor Lailah úgy döntött, hogy megunta a magaslati levegőt, és lemászott, mintha mi sem történt volna. Ez nem sokkal azután történt, hogy ide költöztél, Lailah, és nagyon nehezen tudtál beilleszkedni az iskolában. Ha a nagy szüleid nem lettek volna már őszek, biztos kifehéredik a hajuk tőled. Nancy megrázta a fejét. De már a születésed napján tudtuk, hogy zűrös gyerek leszel. Egyetlen újszülöttnek sincs annyi vörös haja, mint neked volt. Igen, igen, piszkáljuk csak a vöröset, sóhajtott Laila. Pedig közel sem vagyok annyira szenvedélyes, mint ti, vadkacsák. A civakodás ellenére megölelték egymást. Ezt a pillanatot sikerült megörökítenem. És ne gondolt, hogy nem vettem észre, hogy fotózol, Kallum pedig alig ha vagyok a legjobb formámban. Nancy felvonta a szemöldökét. Van egy mondásunk ebben a kertben. Mindenképp egy órányi munka. Behajtom a tartozásodat. Kérlek, alig várom, hogy bepiszkoljam a kezem. De a lábadat nem, ugye? Nevetett fel Laila. Vidámsága ragályosnak bizonyult. Rendben, ti ketten gazoljátok ki a zöldségágyást. Nekünk gyümölcsöt kell szednünk a holnapi piacra, szóval majd később találkozunk. Rendben, és köszönöm a reggelit. Lájlach megpuszílt a Leont és nancy majd megfogta a kezem. Nézzük, milyen fából faragtak városi fiúk. Hosszú ideig csendben dolgoztunk egymás mellett. A zöldségágyás hatalmas volt, de nyilvánvalóan mérnöki precizítással alakították ki. A gyomok, mondhatni zsengék voltak, alig pár napja nőhettek ki. Miközben kihúzogattam őket a nedves földből, az járt a fejemben, hogy León és Nancy mennyire emlékeztetnek a szüleimre. Azt mondják, hogy ami egy emberben vonz, az egy idő után idegesítővé válik, szólalt meg hirtelen Lailach. Terpezben állt egy sor palánta fölött, amikor felnéztem rá a gyomról, amit épp kihúztam, begörbítette lábujjait a földbe, majd felém emelte a koszos talpát és nevetett. Ez már az első pillanattól fogva idegesít, mióta megláttalak, biztosítottam róla. Azért neked is vannak ám idegesítő tulajdonságaid. Ó, igazán, felé hajtottam egy frissen kitépett gyomot. Ő megpróbálta elkapni, és felsóhajtott, amikor a gaz a hasának csapódott. De legalább nem vagyok ügyetlen. Lehet, viszont nem nő a hajad. Dehogy nem. Mindig ugyanolyan a hossza. Mivel eléggé gyakran vágatom, begöndörödik, ha hagyom megnőni. Mit jelent az, hogy eléggé gyakran? Megköszörültem a torkom. Nem mindegy. Két hetente? Hetente. Volt egy kis borbészalon a munkahelyemmel szemben, már évek óta oda jártam a pénteki ebédszünetben. – Kállum! – Laila erőltetettem felkacagott. – Többször vágott hajat egy évben, mint én egész életemben. – Nekem nem okoz gondot, hogy odafigyelek a megjelenésemre. – Gyantázod a melkasod, ugye? – Számít ez? – Persze, hogy nem. De megteszed? – Talán. – Utáltam a melszőrt. És a hátszört is, de ha nem vette észre, akkor nem is akartam felhívni rá a figyelmét. Tudtam! visított fel szinte elégedetten. Sosem érezted úgy, hogy én vagyok a férfi a kapcsolatunkban. Párszor megfordult a fejemben, de ha már itt tartunk, én nem várok el tőled sztereotíp viselkedést. Manikűröztetsz és kozmetikushoz jársz, ugye? Nem rendszeresen, de. Igen. Nem hallottál még a metrózexualitásról, csak megpróbálok trendi lenni. Ha ezt ez boldoggákkal, Lila még mindig nevetett. Feltűnt, hogy összehajtogatod az alsónadrágjaidat, és szín szerint csoportosítod őket, és ugyanezt teszed az oknikkal is. Mint minden normális ember. Tudtam, hogy évődik is, élveztem, talán azért, mert akaratlanul is emlékeztetett arra, mennyire jól ismeri az életemet. Ez nem normális kállum. Ez rohadtul Sor ember rakod a cipőidet, szerintem alkalomnak megfelelően. Igazából a szerint, melyiket kedvelem jobban. Meglepett, hogy ezt is észrevette. Kutakodtál, amikor nálam voltál? Nem kell kutakodnom, tisztán látszik minden, mivel nincs egy rohadt szekrényed se. Ebben igaza volt. Rá kellett volna vennem magam, hogy megcsináljam, de a gardró bajtajának összerakása kifogott rajtam. És hosszabb ideig készülősz, mint én, bár a hajam ötven szer hosszabb, mint a Tiéd, és napról napra hosszabb lesz, mert hagyom nőni, mert én sosem vágatom, te meg hetente nyíratod. Ez most hivatalos panasz, vagy szét akarod zúzni az önbizalmamat, hogy megalázkodjak. Lájág csak vigyorgott és megvonta a vállát. Ez nem panasz. De nem gondolkodtál el azon, hogy bizonyos szempontból tökéletesen illünk egymáshoz? Máskülönben meg a másikunk tökéletes ellentétei vagyunk? Sok közös van bennünk. Kiegyenesedtem és megfeszítettem az izmaimat. Megfájult a hátam, de ezt persze nem akartam beismerni. Mindketten sikeresek vagyunk és a karrierünkre koncentrálunk. Mindketten keményen dolgozunk, de a társasági életünk elhanyagolható. Mindketten ugyanabban a városban akarunk élni, ugyanabban a kerületben. Amiben meg különbözünk, azt tesz érdekessé az egészet, és a közös dolgaink vezettek oda, hogy egymásra találtunk. Lánylach nem válaszolt, kiúzott még pár gyomot. Ide-oda járkált az ágyásban, és zöldségeket szedett a salátájához. Amikor pár perc múlva visszatért, tele volt a keze. Szerinted nálunk jó az arány ennek a hasonlóság különbözőség keveréknek? A kérdése sebezhetőségről árulkodott, ami meglepett. Valamikor végig simíthatott az arcán, mert volt rajta egy sárfolt. A haja, amit lófarokba kötött, a melegben göndörödni kezdett. Egy pillanatig haboztam, azután beletöröltem a kezem, az egyébként tiszta farmeromba, és felvettem a kamerámat. Lájlach mosolygott, miközben én készítettem róla néhány fotót. Amikor visszatettem a gépet a tokjába, próbáltam könnyed hangon megszólalni. Ami azt illeti, el sem tudnék képzelni jobb keveréket. Miután végeztünk a gyomlálással és megettük a Lála által szedett zöldségekből készített friss salátát, kimentünk a verandára szundítani egyet. Lájlach javasolta, és ettől szinte padlót fogtam. Otthon éjjel is alig alszik, nemhogy nappal. Goszfordi látogatásunk során találtam módot arra, hogy rávegyem, kicsit lassítson és pihenjen. Elégedett voltam magammal, amikor azokra a pozitív hatásokra gondoltam, amelyeket ez gyakorolhat rá. Időnként aggódtam miatta, nem tudtam pontosan meghatározni, de olyan érzésem volt, hogy egyfajta kiégés felé halad, az egyetlen dolog, amit a testi egészségéért tett, a szigorú, már-már megszállottságba hajló diéta volt, meg persze az, hogy minden napra beiktatott legalább egy gyors sétát. Időnként napkeltétől napnyugtáig dolgozott, sokszor azután is, hogy én már elaludtam. Ő sosem aludt mélyen, alvás közben folyton mocorgott, mintha álmában sem tudna nyugton maradni. Ha kiragadhatnék a kapcsolatunkból egyetlen pillanatot, és megállíthatnám az időt, akkor azt a pillanatot választanám, amikor ott szundikált abban a fonott székben, az óceán fölötti teraszon. A beszélgetésünk apránként abba maradt, ő hozzám bújt, miközben a szemhéja elnehezedett, és a légzése mély és egyenletes ritmusra lassult. Én valójában nem is aludtam, nem adtam át magam annyira a pihenésnek, mint ő, és ennek leginkább az volt az oka, hogy áttakartam élni az élményt. Vörös haja puhasága a karamon, parfümjének illata a levegőben, a légzése, amely ugyanolyan ritmusú volt, mint a lenti hullámtörés, részegítő volt, megbódultam a közelségétől, és szerelmes voltam. Ennek felismerése nem okozott sokkot, holott aznap először jutott el a tudatomig. Szerettem a szüleimet, az öcséimet, és talán a munkámat is. De ez, ez más volt. A szerelem annyira kivirágzott köztem és lájláh közt, csupán néhány hónapja létezett, mégis az életem központjába került, és olyan szilárd és valódi volt, akár maga a föld. A húszas éveimben apám párszor győzködni kezdett, hogy meg kellene állapodnom. Aggódott miattam, és ezek a jó szándékú beszélgetések néha hosszas prédikációkba torkoltak azt illetően, mennyire megváltoztatta az életét, hogy rátalált anyura. Úgy gondolom, remélem, hogy tisztelettudó voltam, de zavart ez a rózsaszín szemüvegen átnézzük a világot látásmód. Akkorra már elég barátnőn túl voltam ahhoz, hogy tudjam, hogyan működik a rendszer, és milyen érzelmek vannak benne. Amíg nem találkoztam lailah nem értettem, apu miért ismételgeti folyton, hogy a megfelelő partner beindíthatja az életet. Évtizedekkel azután, hogy félre az álláspontját, hirtelen rájöttem, sokban hasonlítok rá. Olyan férfiak voltunk, akik hamar és mélységesen szerelmessé tudnak válni, igaz, nekem a fél életem betelt, Mire megtaláltam egy megfelelő embert, és felfedeztem magamban az érzést. Eltöprengtem, elmondjam -e ezt Lailachnak, és a igen, mikor. Talán jobb lenne hónapok, vagy inkább évek múlva, talán a szavak bimbót bontanak a torkomban, akár ezerszer is, virágá változnak, és elhervadnak attól, hogy ő köti magát ahhoz, hogy napról napra éljük a kapcsolatunkat. Azután a nap után nem számított, hogy mit tett vagy mondott. Életünk végéig mezitláb lehet, akkor is imádni fogom a piszkos kis talpát, amennyire csak tőlem telik. Reménytelenül és gyönyörűen elvesztem benne, és ezt ott és akkor fogtam fel. Most már csak arról kellett gondoskodnom, hogy ne veszítsem előtt. A Lailach lakásán töltött első éjszakám óta sokat gondoltam a fényképeken szereplő ázsiai férfira. Néha, amikor Lailach nem figyelt, a közös fotóikat nézegettem, nyomokat keresve, hogy milyen közel álltak egymáshoz. Arra jutottam, biztos lehetett köztük valami romantikus vibrálás, és elég hosszú ideig voltak együtt ahhoz, hogy három kontinenst is bejárjanak közösen. Miután oly sok héten át vizsgálgattam azt az embert, Kezdett ismerőssé válni, s majd kifúrta az oldalam a kíváncsiság, hogy ki lehet. Egy este Lailah kint volt a teraszon. Már sötétedett, de aznap vett egy új növényt, ami kicsit hervatnak tűnt, ezért úgy döntött, azonnal átülteti. Lágy szellő fújt, miközben őt néztem a szélben lebegő, függönyön átszűrődő fényeknél. Megpróbáltam átnézni a laptopomon a napi e-maileket, de képtelen voltam erre összpontosítani. Felkeltem egy pohár vizért, és visszafelé menet elhaladtam néhány kép mellett. Igyekeztem közömbös hangon feltenni a kérdést. Úgy tűnik, sokat utaztál együtt ezzel a fickóval. Barátok voltatok? Laila hátra pillantotta válla fölött, hogy megnézze, kiről beszélek, majd visszafordult a növényhez. Nem, a szeretőm volt. Ennyivel le is zárta volna a témát, ha béké hagyom. Visszaballagtam a kanapéhoz. Továbbra is könnyed hangon beszéltem. Hosszú ideig voltatok együtt? Nagyjából egy évig. Vártam, ismételnémult. Olyan volt az egész, mint egy fokúzás. És? Mit és? És? Nem tudom, valami? Féltékeny vagy? Nem. Csak kíváncsi! Természetesen őrültem féltékeny voltam. Különösen most, hogy elmondta, egy egész évig együtt voltak, pedig már attól ideges lett, ha én egy hétre előre akartam tervezni. Haruto Abelnek hívták. Egy ideig jártunk, aztán meghalt. Történet vége? A szavai szinte megütöttek. Nem csak az sokkolt, amit mondott, hanem az is, hogy hánya vetin oda vetette a dolgot, mint ha azt remélte volna, nem figyelek eléggé. Aztán meghalt. Vissza akartam ülni a kanapéra, de megdermedtem, és csak bámultam rá. Lájlá, a francba, sajnálom! Megvonta a vállát, majd leporolta a kezét a növény felett, amire vizet locsolt a kannából. Nem került el a figyelmemet, hogy a hátával társágok, így nem láthattam a szemét, vagyis nem tudtam, mennyire lett ideges. Az emberek meghalnak, Kállum. Nem jó dolog, de ez az életrendje. Letette a kannát a teraszon álló asztalra, és visszafordult hozzám. Megmosom a kezem, és mehetünk. Ma nagyon tudnék örülni egy fagyinak. Várj egy percet, láj. Nem hagyhatod itt abba. Mikor? Képtelen voltam kimondani azt a szót. Mikor történt? Lágyla a homlokát ráncolta. Nagyjából öt éve. Tényleg nem szeretnék erről beszélni. Mehetnénk, kérlek. De még soha nem említetted őt. Teljesen ledöbbentem. Eddig ez miért nem került szóba köztünk? Hiszen oly sok mindenről beszélgettünk már. Most mondtam el, hogy mi történt. Találkoztunk, együtt voltunk, meghalt. Az élet ment tovább. Ennyi. De nyeltem egyet, és rávettem magam, hogy folytassam, bár nem tudtam pontosan, hogyan fogalmazzak. Hogyan halt meg? Nem akarok erről beszélni. A hangja feszültebb lett. Belépett a teraszról, és a kelleténél kicsit nagyobb erővel húzta a helyére a tolóajtót. Ha nem tudsz leszállni a témáról, akkor ma este egyedül megyek sétálni. Egyenesen az ajtó felé indult, én pedig gyorsan letettem a vízes poharat, és követtem. Hallgass meg, Lailah! Meg akarom érteni. Ez biztosan szörnyű volt neked, de azelőtt még csak a nevét sem mondtad ki, nem érted, nem érted, miért vagyok ennyire kíváncsi. Bevágta maga mögött az ajtót, én pedig egyedül maradtam a lakásán. Amikor eléggé összeszedtem magam, oda mentem a fényképekhez, és ismét megnéztem azokat, amiken együtt voltak. A padlón ülve tésztát ettek, talán kínában, valahol ellepte őket a hú, egy tábla előtt álltak, amin a Mexikóváros felirat volt látható. A férfi minden egyes képen átkarolta a Lailacht, ő pedig mosolygott. Alaposabban is megnéztem a fotókat, és feltűnt, hogy Lájlach valahogy más rajtuk. Volt valami tompasága tekintetében, talán azért, mert már hosszú ideje utazgatott, vagy azért, mert ez a túrázás mégsem bizonyult olyan életigenlő alannak, mint korábban gondoltam. Vagy az évek miatt, amelyek a képek elkészülte és a jelen között elteltek? Esetleg túl sokat képzelek az egészbe? Amikor azonban tényleg alaposan megvizsgáltam a képeket, úrrá lett rajta egyfajta ösztönös aggódás. Könnyű volt azt feltételezni, hogy a gondtalan, pörgős lájlach mindig ilyen volt. Ha ritkán is, de megláttam a repedéseket az álcáján, ám általában akkor is vidámnak tűnt. Az a tény viszont, hogy a fotókon hiányzott belőle ez a szikra, arra ösztönzött, hogy megvigasztaljam, nem pedig arra, hogy eltaszítsam magamtól. Felkaptam hát a kulcsaimat a pultról, és utána futottam. Már a fagyizó közelében jártam, amikor rájöttem, hogy nem lesz ott. Lájlach nem tartozott azok közé, akik kevéssel vigasztalják magukat, sőt, megfigyeltem, hogy amikor stresszes, alig eszik valamit. Átvágtam az úton, észak felé indultam a parton, és nem lepődtem meg, amikor megláttam, hogy a lakásától nem messze ott ül a homokban. A lábát keresztbe téve üldögélt. Felmarkolt egy kis homokot, és figyelte, ahogy a szemcsék kiperegnek az ujjai közül. Nem nézett fel, amikor csendben mellé telepettem. Az óceán előttünk hullámzott. Lailah szótlanul közelebb húzódott hozzám. Ez egyfajta bocsánatkérés volt, és mintha vigasztalást szeretett volna kapni, esetleg lehetőséget arra, hogy elismerje a hibáját. Átkaroltam a vállát, és a hajára hajtottam a fejem, szótlan beszélgetésünkben, én így kértem tőle elnézést. Baleset történt. A hangja halk volt, miután befészkelte magát az ölelésembe. Ha nem szorítom magamhoz, az óceán talán elnyeli a szavait. Mexikóban. Visszahozták ide, de hónapokig kómában feküdt, majd meghalt. Nem szeretek erről beszélni, és rágondolni gondolni sem, hanem muszáj. Köszönöm, hogy elmondtad. Azon az estén naivan azt hittem, hogy rájöttem valamire. Mindig létezni fog valamilyen rejtett áramlat, ha ki is alakítunk egy többi, kevésbé stabil kapcsolatot, énjének egy részét, Soha sem fogom megismerni. Így már érthető volt, miért tiltakozott az ellen, hogy elkötelezze magát valaki mellett. Elvesztette a társát, méghozzá döbbenetes módon. Furcsa elégedettséget éreztem, amiatt, hogy végre sikerült jobban megértenem őt. Volt egy párja, egy olyan férfi, akivel együtt járta a világot, akit a sors könyörtelenül elragadott tőle. Talán látta, hogy ez fog történni, talán ő volt az első a helyszínen, és próbálta megmenteni a férfi életét. Hatalmas hiányok voltak abban a történetben, amit mesélt, csupán néhány részletet ismerhettem meg, de termékeny képzelőerőm boldogan kitöltötte a hézagokat lehetséges epizódokkal. Azt hiszem, úgy éreztem, így módon kontrollálom a helyzetet. Miközben igyekeztem feldolgozni magamban az este új fejleményeit, arra jutottam, hogy bizonyos szempontból még nem engedte el Harutót. Pár szavas válaszaiból is komoly érzelmeket hallottam ki, ahogy róla beszélt. Emlékszem, összeszorult a gyomrom a féltékenységtől és csalódottságtól. – Végre sikerült – mondta egy idő után. – Micsoda? Lajlah kinyújtotta a lábát és hozzádörzsölte a homokos, mesztelen lábfejét az enyémhez. Rávettelek, hogy cipő nélkül gyere a partra.